Vi ska köra så här vi kör ett intro var. Ska vi köra ett intro var? Nej vi kör, ja vi kör så, så, så lyssnar vi på dem sen och så tar vi den som bäst. Okej, okay, men då börjar jag. Ja. Hej och välkomna till antidopingpodden med Erik och Erik. Ja, I alla fall det, det är vad vi kallar tills vidare. Den här podden eh, kommer att handla om allt som rör doping och inte minst det som rör vårt samhälle. Men eh, vilka är vi Erik. Ja, vi heter ju då som sagt Erik och Erik. Erik Ledin och Erik Hermin. Och vi har känt varandra så länge jag kan minnas och lite mer till Ja, vi har ju gått vad har varit, från dagis, från att två års ålder typ. Ja, och sen skola och senare gymnasium. Fridrottsgymnasium faktiskt. Och då... Eh... Vänta, vi, hur gamla är vi nu? 19? Ja, 19. Vi så... tog studenten ja. i somras. 17 år har ja. vi känt varandra. Ja, det, det är en tid. Ja. Eh... Ja, hur som helst. Vi, ja, anledningen till att vi gör den här podden då eh, har ju sin bakgrund då i att vi gick en fridrottsgymnasiumutbildning. För i den här utbildningen så ingick det att eh, vi hade utbildning om antidoping och då kom det en farbror från fridrottsförbundet och pratade med oss och lärde oss om främst anabola steorider, eh, vi kommer gå in mer på det senare, men också lite annat. Och eh, det var väldigt lärorikt, tyckte vi. Men det var ingenting som eh, våra klasskamrater fick ta del av. Utan det var bara vi som gick den här speciella utbildningen som fick. Eh, och då tänkte vi att eh, det här är något som vanliga personer borde få ta del av också. Ja, just för att, eh, som när eh, farbron sa så, så var det att de, de flesta som tar doping är ju vanliga personer. nu för tiden. Ja, amortionärer. Ja, Precis, det blir lite liksom att Folkhälsoproblem. Så det känns ju så konstigt. Att varför ska vi få den informationen när, det inte, när inte vi är den stora gruppen som. Ja, riskgruppen helt enkelt. Nej, precis. Den stora Eller, man, man missar den största riskgruppen ja. helt enkelt. Um, så då hade vi tänkt den här podden: då att uh, informera er lyssnare om allting som rör doping helt enkelt. Och uh, ja, vad det finns för olika typer av doping, hur de används. Eh, varför man använder dem vilka risker det finns med dem mm. och så vidare och så vidare. Ja och jag kan, jag, jag tror många nämner ordet doping så tänker de kanske på steroider och kanske en viss sport kanske det är så här, fridrotten eller något, eller cyk, cykling. Men eh, i den här podden vill vi visa att, det, att doping är så mycket mer än bara. Mm. Ja det påverkar oss alla på ett sätt eller ett annat. Ja precis. Och vi ska ju tillägga då kanske att varken du eller jag är ju experter inom det här området i alla fall. Men vi, vi vill lära oss mer om det här ämnet och dela med oss av våra kunskaper till ni som lyssnar. Precis, men du är ju också väldigt intresserad i just hur man kan förbättra kroppen och liksom hur kroppen kan prestera bättre på ja, lagligt Vis. Ja, <laughs> utan att använda doping. Precis. Eh, så det kan jag tillföra till den här podden då. Att ja. eh, se. Vi, vi kommer ju prata om sagt då om eh, olika typer av doping. Men sen kanske jag också kan inflika med vad man kan göra istället för att använda det här. Då, eh, ja. Andra sätt att ja, oh, må bättre eller öka sin prestation på ett eller annat sätt. Mm. Och ändå eh. nå liknande resultat. <här> ja, i, i, i, i viss mån. Ja, i fall. viss mån. Ja, visst. <laughs> Men precis. Så. Eh, Ja, det vi kommer göra är att ja, vi kommer försöka intervjua personer som har med doping att göra. Det kan vara allt från forskare till idrottsmän och kvinnor som kanske har tagit doping eller har varit i kontakt med doping och, och liknande. Så det ska bli väldigt spännande. Mm. Vi hoppas att ni lyssnar också och kommer att tycka det. Ja. Det låter bra. Ja, tycker jag. med. Ska vi köra på nästa? Jag tycker vi ska köpa en av de är då du. Ja, så du ska inte spela in den. Nej, vi får inte.